Pe 24 mai 2007, președintele Traian Băsescu i-a retras liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor, medalia Steaua României. Vadim fusese decorat de fostul președinte Ion Iliescu în decembrie 2004, în ultimele sale zile de mandat. Decizia a retragerii medaliei a fost luată de Traian Băsescu din cauza modului scandalos în care s-a comportat în parlament Corneliu Vadim Tudor în decembrie 2006. Atunci președintele României a venit în fața parlamentarilor pentru a ține o ședință de condamnare a comunismului. Aproape fără întrerupere, Traian Băsescu a fost de Vadim și de colegii lui din PRM. Pentru Vadim a contestat în justiție retragerea medaliei pe motiv că aceasta nu poate fi retrasă decât de președintele care a-și acordat-o, adică de Ion Idescu. Liderul PRM a câștigat definitiv procesul cu administrația prezidențială în 2012, când în alta curte de castație și justiție a anulat decretul emis de Traian Băsescu. Pe 24 mai 1956 a avut loc pentru prima oară concursul muzical. Eurovision show a avut loc în Elveția atunci A durat o oră și 40 de minute Și la concurs au participat Șapte țări, au câștigat gazdele Le deci era post de la început <laughs> Votul s-a încheiat cu puțin scandal Chiar de la prima ediție Când cei din jur au avut, au avut voie să voteze Și pentru melodiile din țara lor nu că ar fi fost subiectiv sau ceva La prima ediție fiecare țară a venit cu câte două cântece Pe de altă parte fiecare țară și-a trimis câte doi jurați în Elveția Mai puțin Luxemburgul Care pe lângă artistul concurent pur și simplu n-a mai găsit încă ceva care să stea în jur Deci țară mică, jurii puține cont Așa așa că locul luxemburghezilor au votat elvețienii și unii spun că tocmai datorită acestui aranjament au câștigat, la următoarea ediție sistemul de vot a fost schimbat. Apropo, știți că la ediția asta de Eurovision de acum a fost descalificată una dintre țări da. și s-a refăcut clasamentul și ai nu știu tot nu s-au calificat. <laughs> Serios, nicio glumă. Pe 24 mai 1830 a fost publicată în Statele Unite o poezie ce avea să aibă mare succes printre copii, cântecelul bazat pe versurile poeziei Mary Had a Little Lamb, răsună și acum în milioane de case din lumea întreagă, spre bucuria copiilor și dispararea părinților. Legenda spune că povestea din poezie Despre fetița care vine cu mielul la școală A fost inspirată dintr-un fapt real N-ar fi greu de crezut că acum două secole Copiii din Statele Unite aveau câte un mielușel Pe post de animal de companie Care-i mai și însoțea la școală Deci le dădea pachetele de acasă Dacă vreau să mănânce un grătar Cântecelul a fost reinterpretat și de oamenii mari Cânterezi de blues sau rock În diverse versiuni Una dintre cele mai cunoscute este cea lansată în 1972 De Paul McCartney este ziua lui Bob Dylan, care s-a născut pe 24 mai 1941. Cele mai cunoscute melodii ale sale au fost scrise în anii 60, când unele dintre ele erau considerate adevărate imnuri ale grupărilor pentru drepturi civile sau antirăzboi. Considerat de unii drept un Shakespeare al generației sale, Bob Dylan a vândut zeci de milioane de albume și a scris peste 500 de cântece, iar în 2016 i-a fost acordat <fie> premiul Nobel pentru literatură. Unii i-au citit toate discurile Pe 24 mai 1999 poșta Britanică a lansat un timbru Cu imaginea lui Freddie Mercury De la Queen, care murise Cu opt ani înainte, în 1991 Freddie Mercury însuși fusese un mare colecționar de timbre, iar după moartea lui Colecția a fost cumpărată de Muzeul Poștei Britanice Timbrul lansat în 99 A strălit însă un mic scandal Pentru că în fundal putea fi observat și toboșarul Trupei Queen, Roger Taylor Și asta era o problemă, pentru că Taylor era cum este și acum, în viață. Iar pe timbrele britanice, singurele persoane vice pot apărea sunt membrii familiei regale. Alții s-au arătat revoltați că o persoană cu un stil de viață nu tocmai exemplar a fost ales să apară pe un timbru, Poșta Britanică a asigurat pe toată lumea că timbrul cu scandal primise înainte să fie tipărit și aprobarea reginei Elisabeta a doua. Și Poșta a mai spus că marchează astfel contribuția trupei Queen la faimosul concert umanitar Live Aid ținut pe Wembley în 1985.